Bu xarədə bu hədisləri başlayır ilk növbədə qalideynə olan qayğıdan çünki Allaha olan ibadətdən sonra ilk ən gözəl əməl qalideynə olan qayğıdır və Allaha olan şirkdən ən pis əməldən sonra hesab olunan ən pis əməl cüməhə ən deyil olan əməl qalideynə qarşı olan məncoğulu budur əmərin qalmamaqdır Və yenə valideynlərlə bağlı mövzunu davam edirik. Valideyn nəsrani, yahudi, mütbərast olsa belə, məhəri İslamə davət etməyə bizim borcumuzdur. E Zədə ki, o məhşur əqəstəd-i xoriyyə rədəyəllərinə valideynini edir. Nə qədər davət edir, valideyn qəbul etməyir. Axırda gedir Peyğəmbər s.ə.v. yanına, xaric edir ki, o dua etsin, hə, Allah s.ə.v.ətələ, duasını qəbul edir Abu Hurayranın anası İslamı qəbul edir və adənin vəfatından sonra da onlara yaxşılıq etmək və adənin vəfat etdikdən sonra onlara nə yaxşılıq etmək olar onlar üçün dua etmək, bağışlanma biləmək olar, həccətmək sonu yerinə həccətmək olar öz yerinə həccətdikdən sonra və onun bu önündə köffərə orucu qalıbsa, yalnız köffərə onu ödəməyələr, onun nəvəzləyə olur, dutməyələr, onun nəvəzlə sədəqə verməyələr. Bu tür nə? Və öldükdən sonra da belə ona yaxşılık etməyələr. Həbu Hürürə radiyallahu anhəu rəyət edir ki, insan öldükdən sonra onun dərəcəsi qalqır, ölüb, onun Allah-u qalın dərəcəsini artırır, ki, yarat, bu nəyə görədə? Bu vaxta qədər artırdığım dərəcələri başa düşürəm ki, bunu mənim öz əməlimin sayəsində etmirsən. Pəs, indi bu iki dərəcələrim artır. Nəyə görə artırırsan mənim dərəcəmi? Deyir ki, sənin övladın sənin üçün bağışlanma diliyir. Təsəvvürinizə gətirir ki, salih övladla etmirsən öyüb getdikdən sonra o sənin üçün yalnız ancaq bağışlanma diliyir. O nə qədər sənin dərəcən artır. Və üç şey bilirsiniz də, üç şey üç şeyin E, dərəcəsi öldükdən sonra da insan üçün onun dərəcəsini artırır. Üç, üç yəni salabı insan öldükdən e, sonra da belə onun dərəcəsini artırır. Onlardan da biri, bax, bu oğlak salih oğlak ata anası üçün etdiyi əməllər onun dərəcəsini qaldırır. İkincisi, ardı kəsilməyən sədəqəlmək. Ərdiqcəsin mənəsədə nədir? Hər hansı bir fayda verən şey, bina edib qoyub getmirsənsə onun faydasından insanlar faydalandıqca sənə də salab yazılır. Məsid dişdirmişsən, su quyusu dişdirmişsən, məktəb dişdirmişsən, nə bilim, ağaq əkmişsən və sərə. İnsan onlardan faydalandıqca sənə də onun salabı yazılır. Ölüb gedəndən sonra da belə. Və çalışmayın ki, Elə bir şey fayda qoyasınız ki, onun faydası az bir vaxt davam etməsin. Çox davam etsin. Məsələn, bu xayr, rahimə Allah, az fayda qoyub, ləcəm o fayda qiyamətə qədər davam edəcək, qiyamətə qədər ondan savab çözəcək. Həmsinin elm, faydalı elm qoyub getdikdə, onun faydasından insanlar istifadə etdikcə, qiyamətə qədər o şəxsə savab yazılır. Baxın görün Abu Hurayra radhiyallahu anhu nə zədvəidir. Daha öncə də görürəm ki bu cür dua edəsiniz. Abu Hurayra radhiyallahu anhu deyir ki: "Allahum mağfirli li, və li ummi, və li men istəğfara lehna." Allahum Abu Hurayra onun arfına və onlar üçün bağışlanma diləyənləri bağışla. Nə fikir Allah, duaya? Bunun özü fikirdə ki, Peyğəmbər s.ə.v. buna ürətməyib. Bu, öz başına gəlib. Yəni, özün, özünün ideyasıdır bu cür etmək. Lakin çox gözəl. Duada heç bir məhdudiyyət yoxdur. İstədiyin kimi dua bilərsən. Lakin bu dua sələfin, yəni sələfdən bizə qalan nümunədir. Bu nümunəni ondan götürsəyiz, yaxşı olar. Bu cür dua etsəz daima Allah mənə, və, və bizim üçün bağışlanma diləyənlərə, diləyənləri bağışla. Bu cür dua etsəniz öz dilinizdə də etsəniz inşallah Allah sizi bağışlayacaq. Sonra yenə Əbu Hürürə rədiyəllərinə görür ki, iki kişi gelir, biri qabağda gelir. Qabağdakına derir ki, arxadakı kimdir? Biri atamdır. Amma olaraq qəzəblənir, deyir ki, üç şey nəsiyyət edir ona. Deyir ki, hatanı adı çağırma, onun önündə getmə və ondan qabaq oturma. Hatanı, ayaxtananı adla çağırmaq olmaz, ehtibankəs. Önündə getmək olmaz və bir də ondan əvvəl oturmaq olmaz. Buna başqa şeylər də qiyas eləmək olar. Qapı döyülür, balidəndən qabaq uşaq qatır, açır. Telefon zəng çalır, uşaq götürür, ağzına gələn tanışır. Hətta elələrə olur ki, hətta o zəng edəni soyur. Balidəm belə şeylərə fikir verməyir, elə bilir ki, bu şeylər boş şeydir. Lakin bu şey sonra öz pis nəticəsini bir üzə verir, göstərir. Uşağın əxlaqına təsir edir. Sonra bu xayr Qohumlarla olan münasibətdən sonra qohumluq əlaqəsini möhkəmləndirmə ilə əlaqəli fəsil gətirir və qohumluq əlaqəsini möhkəmləndirməyin vacib olduğunu bu hədislə göstərir ki, Allah Sübhana və Taala əmr edir. Ona şərik qoşmadan ibadət etməyi, namaz qılub zəkat verməyi və bir də qohumluq əlaqəsini möhkəmləndirməyi Başqa bir hədistə Deyir ki Bir nəfər kişi Peyğəmbər s.ə.v. Də soruşur ki Ya Rasulullah Də dəqqətlə qılaqasın Deyir Mənim qohum əqraban var Mən onlarla Qohumluq əlaqəsini möhkəmləndirməyə çalışıram Onlar isə ikisinə Mənlə uzaqlaşmağa çalışırlar Mən onlara yaxşılıq edirəm. Yedirəm, baş çəkirəm, yaxşılıq edirəm. Onlar isə daimə mənə pisliyədir, qalçaldır, təhkir edirlər. Və onlar mənimlə zahilcəsinə rəftar edir. Onlar, mən onlarla mülayim rəftar edirəm. Peygamber s.a.v. deyir ki, əgər sən dediğin kimidirsə, Allah sənə kömək olacaq. Kümü olacaq, burası oxşur daxildir. Kümü olacaq, yəni səni cənnifət olacaq, Səni rəhm edəcək, bağışlayacaq, onlardan qoruyacaq, kömək edəcək. Peygamber sallallahu sallam, elə belə dedi, qeyd etmədi ki, cənnətə dəxil olacaq, qeyd etmədi ki, filan şey olacaq, ümumən dedi ki, Allah sənə kömək olacaq. Deyəndə ki, Allah sənə kömək olsun, hamı elə belə qəbul edir, Allah sənə kömək olsun, dedi. Boşa düşmək ki, bu dua əzəmətli duadır, Allah sənə kömək olsun, hər tərəfli. Qeyd etmədi ki, Allah sənə cənnətli etsin Məyyən bir şeyini xüsusiləşdirmədi. Allah sənə kömək olsun. Bütün işlərdə, hər tərəflə. Görün, bu nə gözəl duadır. Bastır, elbəttə ki bastır. Sonra başta bir hədisdə, Görün, nə gözəl hədisdir. Allah əslətə ələ deyir ki, Mən rəhman olan Allahım. Və qohumluq ələqəsi də ərəbzə rahim deyir. Sılətu rəhim adlanır. Və o qohumlu qaləvəsini öz adımdan yarattım. Öz adımdan düzəlmiş şeydir. Rahim, Rahman. Eyni çöklü sözlərdir. <gülüyor> öz adımdan ona ad verdiyim. Kim onu möhkəmləndirərse, mən də ona dikkət yetirərəm. Kim onu qırarsa, qohumlu yani qaləvəsini qırarsa, mən də onu qırarəm. Qırarəmdə Allah, Allah bilir nəyə qəsb edirir. Hansı yollarla cəhənnəmə aparan, əzab verərəm, nemiyərəm, nəyini? qırarəm, təzalandıraram. Qaləsfə faal nə edirsə, bilin ki, o vəziyyətini yetirir. Düzdür, bu adam deyil ki, məsəl, bax ki mənim yüz qohumum var, bu başı şəhərimdə. Hə e, səhərdən axşama da var, bulları ancaq ziyarət edir. Qohumla əlaqəsini möhkəmləndirsən, bəs mənim müştərimi kim görəcək? Bəs Qoxunluq əlaqəsini möhkəmləndirmə odumək deyir ki, gedib saatlərlə qoxunun yanında qalasan. Telefonla da zən gedib halə qal tutmaq, hərdən ziyarət eləmək illara ödüyür. Yəni, hər bir şeyin öz haqqı var. İlk növbədə Allahın, haqqı, Allahın dəvəti, İslam dəvəti, Peyğəmbər s.ə.v. Bu da yalnız o işlə məşğul olunarsın. Sudan da, ikinci, üçüncü qlandı olanlar. <coughs> Başqa bir hədisdə də deyir ki, kim ömrünü uzatmaq istəyirsə, qohumluq əlaqələrini möhkəmləndirsin. Ki, deyirsiniz, Şəx burada gəlir ki, başqa səhih hədislərdə nəinki qohumluq əlaqələrini hətta əxlağı gözəlləşdirmək, qonşunun haqqını ödemək, qonşuyu yaxşı rəhtər etmək də ömrünü uzadır. Ki, deyir ömrü uzadır. O ömür ki, artıq insan ana bətnində olanda onun üçün yazılıb, ömrü uzadır. Ləkən bu löf-ü olan yazıya müxalif olmur. Löf-ü həmən o şey də yazılıb ki, bu məsələn 50 yaşına qədər yaşayacaq, sonra yazılıb ki, qohumlu qaraqalarını möhkəmləndirəcək, sonra 55 yaşına qədər yaşayacaq. Bunlar hamısı da löf yazılıb. Hamısı da löf yazılıb. Lakin insanın bilmən həbəri yoxdur. Buna görə Peygamber sallallahu sallallahu əmrədir ki, siz ancaq yaxşı əməlləri idin. Yaxşı əməlləri idin. Kime ki, yaxşılık nəsibdirse, qədərəni yazılıqsa, Allah onu yaxşılık üçün yaxşılığı etməyə çömək edəcək. Kimi ki, pis əməlləri çəqəsək, Allah ona pis əməlləri etməyə çömək edəcək. Möşkil edin. Kim isə gedir, pire. Kurban kesir. Övlat istiririr. Və dört-beş ildə həkim ona köməyə bilmir dərmanla. Pir o dəyəkə bunun övlat verir. Buna əylə gəlir ki, piri verdi. Hatta ağzına da piri verdi qoyur, ərdən. Amma, amma, əslində o övlatı verən, ana dəxtini də yaradır, ruhu verən, pir ona ruh verər və O ruhu verən əslində Allah. Bəs niyə görə Allah buna verir? Şirk ilə Allahdan istəyir, küfr ilə Allahdan istəyir. Allah verir ona. Niyə görə? Aha. Ona görə ki, onun zəvaləti biraz da artsın. Görürsünüz, kəsir ilə ayət edinək ki, istediyi yolu onu yönəldərik. sonra onu cehənnə məvasil edərik. Bir şey Allah Subhanətə Ali'ə qarşı bir addım yakınlaşana Allah Subhanətə Ali iki addım yakınlaşar. Bir qarış yakınlaşana, bir dirsə şey yakınlaşar. Ne qədər çox yakınlaşsan Allah da sənə o qədər çox yakınlaşır. Ne qədər çox ondan uzaqlaşsan Allah da bir o qədər çox səndən uzaqlaşır. Lakin lakin fərqi var. Allah'a yakınlaşdıqsa Allah, Allah sənə yakınlaşır, rəhm edir, bağışlayır, istədiklərini verir. Amma Allah'tan uzaqlaşdıqsa Allah uzaqlaşsa da sənə Üz gönderse de gönderse de sana rehmidir. Yazılı gelir ki şaşıyor benden de gaydar da düz yola. Lakin bir de o gaydan değil.